Мисли от второто послание на апостол Павел към Тимотея. По тази причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце. Първа глава, 6 стих. Защото Бог ни е дал дух, не на страха на сила, любов и себевладение. Първа глава, 7 стих. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Трета глава, 16-17 стих